Наразі з голови Левасера вилетіли всі думки, пов'язані з мадмозель до Далекий від кохання він залишився на палубі, раз у раз поглядаючи то на сушу, то на кораблі, що поволі наближалися. Марно було шукати порятунку у відкритому морі, та й що могла стати небезпечною. Він знав, що сутичка неминуча, і тільки надвечір, коли до берега лишалося три милі, і Левасер уже зібрався наказувати, щоб приготувалися до бою. Він почув голос матроса із спостережної рубки, який повідомив, що більшість двох кораблів – Арабелла, а її супутник, напевне, трофейний. Пірат мало не збожеволів від радості, але в каузака настрій не поліпшився. «Лиха менше!» Але не така вже й радість, буркнув він похмуро. Що скаже Блад про голландця? Хай говорить все, що хоче, засміявся Левасер з почуттям неприхованого полегшення. А як бути з дітьми губернатора тортуги? А він не повинен про них знати. Зрештою він все одно дізнається. Це так, але на той час чорти б його взяли і справу буде влаштовано. Я домовлюся з губернатором. Кажу ж тобі, що маю можливість примусити до Жерона згодитись. Незабаром усі чотири судна стали на якір біля північного берега Вірген-Магри. Це був позбавлений рослинності, безводний, крихітний і вузький острівець, довжиною 12, а шириною 3 милі, заселений тільки птахами, черепахами. Єдиною цінністю на ньому була сіль. У південній частині острова лежало чимало соляних озер. У супроводі Каузака та ще двох офіцерів Левасар сів у човен і вирушив з візитом на Арабеллу до капітана Блада. «Наша коротка розлука виявилася дуже корисною», – привітався капітан Блад, Запрошуючи гостя до кают-компанії, щоб підбити з ним підсумки Обом було над чим попрацювати Блад був у піднесеному настрої Арабеллі вдалося захопити Сантьяго Великий іспанський 26-гарматний корабель з Пуерто-Ріко Який віз 120 тисяч фунтів какао, 40 тисяч песо І різних цінностей на 10 тисяч песо Дві п'ятих цієї багатої здобичі за умовою віддавалися Левасеру та його команді. Гроші й цінності поділили одразу, а какао домовилися продати на тортузі. Після цього настала черга Левасера. Слухаючи розповідь француза, капітан Бладу весь час хмурився і нарешті в голос висловив своє невдоволення – Нерозумно було нападати на дружніх голландців і робити з них ворогів через таку дрібницю, як шкіра і тютюн, за які не вирушиш і двадцяти тисяч песо. Проте Ливасер відповів йому так само, як перед цим відповідав каузаку. Корабель є корабель, і він їм потрібен для здійснення задуманого походу. Можливо, тому що цей день був щасливим для Арабелли. Блад тільки знизав плечима. І обговорення на цьому припинилося. Потім Левасер запропонував, щоб Арабелла та захоплене нею судно повернулися на Тортугу, вивантажили там какао і щоб блад навербував іще людей. перевести їх, до речі, зараз є на чому. Сам Левасер тим часом збирався зайнятися необхідним ремонтом свого корабля, щоб потім вирушити на південь до острова Салта-Тюдоз. Там він мав намір зачекати свого адмірала капітана Блада, щоб, об'єднавшись, вирушити в похід на Маракайбо. На щастя для Левасера капітан Блад не тільки прийняв пропозицію, але й виявив готовність вирушати негайно. Тільки но відійшла Арабелла, як Левасер завів свої кораблі в лагуну, і наказав на час ремонту лафудер поставити для всіх на березі намети. Надвечір, коли заходило сонце, вітер подущав, переріс шторм, а потім і в ураган. Левасер був радий, що встиг вивезти людей на берег, а кораблям знайшов затишний притулок. На якусь мить він замислився над тим, як в такий шторм ведеться капітанові Бладву, але враз відігнав ці думки, не в його характері було вболівати за інших.